Я зробив вигляд, що образився. «Навіщо ви так? Я не спадок відібрати у вас прийшов. Від мене дружина йде. Десять років разом прожили. Я ж лише спитати хотів». Він похитав головою, зітхнув і єдиним махом влив у себе горілку. «А ти чому не п'єш?» «Так ви ж самі сказали, що не можна!» «Ну, а я буду!» Проігнорувавши мою пляшку, він відійшов до шинквасу і взяв іще півтори порції. Потім повернувся, поставив склянку на стіл і, не дивлячись на мене, тихо промовив. «А я місяць тримався!» «Зав'язати вирішив!» Не можу більше. Все через неї прокляту, що втратив. Місяць, місяць тримався. Уявляєш, що це таке, коли раніше без півлітри в мене дня не минало? Ех, нічого ти не уявляєш. Він ковтнув сльози і п'яно махнув рукою. Одне підтримувало – надія. Думав, ось закодуюся – нове життя почнеться. До онуків поїду. А тепер? А тепер все.